I tralla en català. Ja tornem més aquí. Benvinguts en aquest nou segon programa. Benvinguts Hola, com va? Un altre dia en aquest programa de Cany i Tralla Bé, jo torno a estar aquí que no vaig poder estar per motius familiars en el primer, però bé estiré aquí durant dos programes seguits i després ja puntualment com vare, vareu avançar valtres dos perquè bé, vaig a Barcelona i bé, avui tenim una coseta especial en lloc de fer Subgenerotec o Convidat, com solen fer eh, avui hem pensat que com que vam anar aquest estiu a la Resurrection Fest, doncs toca fer una minicrònica i comentar un poc aquest festival que cada any està pujant més i que és tot un referent europeu, ja no només d'Espanya sinó a nivell europeu, de hardcore i cada vegada més metal, perquè ara hi ha més metal que hardcore i tot. I bé, posarem algunes cançonetes que, que volem destacar d'alguns grups d'allà. Però abans com sempre enslista de reproducció i comennçam amb aquesta primera banda que són Impúdics, banda Pu rock hardcore de Palafrugell, Catalunya. Estem a que escoltarem el del seu treball pit i collons i mm. estem a... coses a fer. estat impúdics, la primera vegada que escolta'm aquesta banda aquí, una banda potent eh, amb aquesta velocitat típica del hardcore punk sí. i aquesta melodia també de, sí. que reneix també del punk rock, no? De... Està molt guai que hi noves bandes, almenys per nosaltres, eh, noves bandes que, que segueixen aquesta idea que, que aquí ens agrada tant, no? De canya i tralla en català i sona realment bé, la veritat és que està... Està molt guai aquesta banda. Potents, potents. Sí, a mi, de més, aquests cores m'han recordat molt grups com Dropkick Murphys i un poc aquest estil, diguem. Sí, Així, més, un toc més... Més àpec, no? Eh. Exacte. El poder. Sí, exacte. Doncs pues seguim. Sí, ara passam a un grup que se diuen Perverters original. Un que... Grans. Aquests grans... sí que ja han sonat bastantes vegades. Ja han sonat bastantes vegades i un grup que també ens agrada molt. Un grup que fan una espècie de metal, hardcore, en tocs de funk i van canviar molt de rimes i i de registres, no? I són de Sant Cugat del Vallès i fa poc trigueren també un treball que s'hi diu Les efectures del Dr Mandri i surt el Dr Nick de Simpson mm. gran personatge censurat, no? Eh, sí, ja tenen bons tapats o alguna cosa així censurat eh. i bueno, tenen una cançó que s'hi diu La Banda Sonora dels Sorts de Perverters original autèntica... Gran aquest tema de perverters. Sí, sí, sí, una sí. banda que no té cap tipus de complexos a l'hora de mesclar i fer un estil així molt propi. Mm -hmm. Mm -hmm. O sigui, quan tenia aquest tac funky és bastant present en aquesta cançó. Sí, sí, sí. <ríe> Però molt. I... Sí, sí. Combinant de forma molt bona, no? Perquè és difícil combinar aquests estils, no? Però... Exacte, no queda, no queda com un corta i pega de diferents estils, Exacte. sinó que queda com un... una mescla ja O sigui, mm. no... No, no un tros funky, un tros hardcore, no, és que ja és com un, sí, un gènere que, sí. que han creat ells, no? Realment... Sí, com si és sí, si ja fos aquest toqui. però no... És progressiu, però si dir, no és mm. sobtat. Exacte, queda tot molt ben integrat. Mm -hmm. Molt bons, molt bons. Bé, i ara tornem una mica a la senda de en aquest cas, hardcore melòdic, eh, de, de, de la mà de Guspira. És una molt bona banda d'Argentona, Guspira té un disc titula, titulat Manual de la Victòria i d'aquí escoltarem el tema Mai Etern. Guspira. Tak, Guspira, un bon, una molt bona banda que hagués pogut entrar fàcilment en el nostre especial Hardcore Melodic que volem fer abans de començar. Mm. Però bé, eh, pel per, per, per, per següent, no? Així sí. tendríem, <laughs> tenim altres bandes per fer una altre especial Hardcore Melodic mm -hmm. que no, no volen deixar fer. I bé, comentar aquesta banda i aquesta cançó, no sé, <laughs> que et solo, aquesta espècie més que ve, no sé, recorda de heavy metal una sí, mica, no? Sí, té un sí, toque toc... bastant clar de solo heavy metal, sí. Està, mm. està bé, no?, que no, se, que no se tanquin en aquest estil i només fer això, no?, sinó masclar aquest estil que t'agrada molt mm. amb altres coses que també te, te poden influenciar de bandes que te molen molt. Mm. Clar, en aquest cas és veritat que dóna un toc bastant... Sí, això m'ha recordat un poc a, a Row Power, que és una banda que fan un, un hardcore així molt, molt genuí, d'anys 80, però li ficaven un solo bastant impressionant, a més amb un so de guitarra molt clar i molt, molt brillant, i sorprenia dir, hòstia, com pots ser, saps? Una banda que és tan hardcore, punk, així, més, més old school, però de cop, doncs pues, te ficava potser un doble pedal per allà, mm. uh, uns solos superxulos, saps, curts, però bum, ja li havien posat un toc de distinció. Mm -hmm. I això és el que fa gran una banda, realment. Sí, clar. Sí. Ficar-li un toc. Sí, sí. No, no és una banda que dius bé, ja aquest estil ja ha escoltar d'escoltar 200 vegades i sí, és dius, no es tancar-se a l'estil i jo què sé coses i entre en tant en no tothom, va no? troba un so o si... sí, i... a surt d'una manera natural no, mm. no té per què ser, sí, no em va ficar un toc tal sinó que un guitarrista no, sí, té sí, sí, en, és que so, sempre sol sortir, no, no, ah, sí, no és que sí, sí, tu, sí. tu vulguis innovar clar, no que se no cerqui, sinó que se troba per, ah, sí. Sí. Sí, sí. jo pràcticament crec que molts dels estils que han nascut han nascut així és a toques d'aquesta manera sí, no? són sí. el que te surt i el que te surt justament, doncs pues, mires això i tal i així, cada I per, o pots... per coincidències sí, doncs. exacte bé, xerrant de heavy metal la ara... sí, exacte, ara anem un grup eh, de heavy metal clàssic, vull dir, necessiten poca presentació són Sanktrade i bé, Sanktrade, que són de la Jonquera tenen un àlbum, un gran àlbum que se diu Terra de Vents, que és un dels seus un primers, a més, no? sí, exacte, i vull dir, és un dels seus grans Grans discs, no? Vull dir, que juntament també entre els 4 metres són de les seves grans... És un tema, el tema que escoltarem és un poc més hard rock, no? Sí, exacte. Bueno, en City of Sanctuary té temes que recorden un poc més en heavy i després temes que recorden més en aquest hard rock, més... Fins i tot tirant cap a clam, fins i tot, diria, perquè és un hard rock així potent i agut però sí, més tirat cap a hard rock. una banda de heavy metal, però molt, molt old school, molt sí, clàssica, exacte. clar, no, mm -hmm. no tan diferenciat de hard rock com, com després, mm -hmm. no? Sobretot per la jo ara avui ho pensava, la me recorda molt en el primer cantant d'Iron Maiden, que és en vol dir, no? Que és una veu molt rockera, realment, és a dir... Mola molt d'aquella veu. Sí sí sí, sí, sí, sí, exacte. Jo que no som molt d'Iron Maiden d'aquesta... De, de... de falset, no? no? Sí, no... Sí, no? Bueno, en no Dickinson no, és... he de dir que sí. molt bo encantant, i per jo el millor Candiano, però Albert Candiano li donarà un talk rock que, mm. clar, en aquest cas com que recordo, també... Que guanya un poc més... Més... més potència, no? Més... Sí, pot ser un pot. Sí, no? Mm -hmm. Sí, no sé. Bé, qüestió de gustos, no? Sí, exacte. Bé, en qualsevol cas, ara aquí Iron Maiden queda un poc a una banda, estàs en entreït. Eh, <laughs> tothom dic... diríem que s'han traït es... els Iron, Iron Maiden Biden catalans, catalans no? <laughs> no? Sí, jo he sentit un perill de pits. I bé, d'aquest àlbum que s'hi diu Terra de Vents tenen una, una cançó que s'hi diu Ninforradio, de Sancterit Tancar l'habitació Deixes que te el cos Les ones se'manyar All right. grans s'han traït amb aquest tema ràdio. clar que sí, no? Molt bé. So, L'auto dedicarem, no? Per això, no? això sí, l'hem cuida. Cal que dia, dia arribarem a aquest nivell de ràdio. Sí, se troba faltar una mica s'han no? Sí, sí, sí. Bé, ara tornem en aquest camí de hardcore punk, un altra hardcore melodic. En aquest cas anem silicona babe, una banda que té integrants de, de part tenen un primer disc titulat Silicona Vape, igual que ells i el tema que escoltarem es, es cobre que es pollastres On a babe. grans aquest nou grup de, de membres de, de part també una altra banda que hagués pogut entrar en el Hardcore Melodic. Mm -hmm. també ho deixant per el ah, segon sí. volum sí. Sí. Servis, però, però de aquests ens no. van conèixer jut després de... els mateixos sí, sí, de part ens van informar d'aquesta banda mm -hmm. i la tenim present totalment diria que els noms és bastant còmics no? Sí, sí, On a <laughs> mola. mola, mola Sí, sí, sí, sí. sí. Té un toquet així a part, també, no? Sí, és se, bueno, se li... se, se, un toc. Se... Recorda <ríe> bastant. Sí, exacte. Bé, ara passàvem a un altre grup que s'hi diu Encolapsa, un altre grup que també he duït altres vegades per aquí. I el duim, perquè exacte. aquesta setmana els retendrem per aquí. Esperem poder-los anar a veure exacte. i menys si podem fer qualque... No ho sé, xerrar i... Sí, intercanviar. Com els comptin quatre sí, coses, Sí, sí exacte. Eh, ah. ja volem que és lo que duim, no? Pròxim programa. A veure què surt. <laughs> Però en què surt cosa. Bé, en qualsevol cas, ara de moment tenim una cançó de Collapse, un grup de hardcore punk de Barcelona, que tenen un, un àlbum anomenat Enfonsat i enduixa cançó que dona nom, eh, "Nas treball" i també se diu Enfonsat, de Collapse. Estàs escoltant Ràdio 77. Si el teu Europa ja fia la filosofia del programa i vols que hi Sony, envies material a canyatrallacatalà o a través del Facebook. Per escoltar tots els programes, visita el blog canyaitrallancatalà.wordpress.com o el blog de Ràdio 77, 77.wordpress.com Bueno, després d'aquesta petita pausa anirem amb aquesta no secció, sinó no emmetjarrà una mica de lo que passa per anar de Resur Region Fest, que festival que se va fer a Galícia, a Viiro i bé cadascú ara individualment contrarà una mica la seva experiència, que és el que li va molar més, van quin va quedar, quins quin concerts són els que més els hi va arribar a molar no? I també escoltarem... Per la mà de cadascú eh, durarà un tema d'una banda que, que també li va, li va agradar més, no? Uh -huh. per, per començar anem amb en Marc. Anem? Bé, eh, jo t'he de dir primer de tot que hi va haver molt grups que em van agradar, moltíssims. I... Massa. Quan vaig pensar, men, el grup que més va agradar m'ha costat triar, vaig pensar en Hubble Creator, vaig pensar, bé, molt grups, qualcú que ja havia endut aquí per altres qüestions i vaig dir, bueno, no duré aquests i vull dir, no sé, hi un cremull de grups així, Suffocation i Obituary també eren increïbles, m'acostava sí, sí. decidir-me és no? que realment era Boníssim, una passada boníssims. de veure bon sí. de... tant grups bons junts. a més, moltíssima varietat un poc el eh, que comentaven, no? que hi ha grups tan hardcore punk com heavy metal eh, heavy metal, en general no sí, molt hi, ha però... però... hi havia molt de death metal brutal death, sí, exacte Frasch metal a la punta pala també. Era un canyitralla sí, internacional, no? Exacte. Sí, sí, era aquest estic... bé, el més tranquil era Stoner. Sí, o sigui, Bé, van fer també un, un acústic, també. El cantant de La l'Habwagon va fer un, va fer un acústic. Això era per, per, per rexoquits, no? No, no, no, va fer... va sí, ser justament el dia que va, va ploure, de matí el mateix dia que tocava la l'upbound es dematí va ah, fer un... una d d un grup, traie, no? i sí, i exacte, crec que hi havia un grup sí, que hi havia fallat com així i... sí. sí. Sí. Sí. però bé, realment molt bon nivell i bé, ja ho has dit un... una cançó d'un grup que s'hi diu Skeleton Witch, molt molt bons un grup de black metal d'Estats Units d'Ohio, si no m'equivoc és curiós, perquè això el Black Metal en si mai m'ha cridat molta atenció, no? I sobretot els grups més icònics de Black Metal, com pugui ser Black Metal al web, mai m'ha cridat molta atenció, ni, ni de proferir. Però aquest grup, des del primer moment, m'ha enamorat. Realment és un grup que són bestials, per jo, els altres molt, molt, molt bons. Són, però, de nova ona de sí, Black exacte, Metal. Sí, són una nova anada de Black Metal. Clar, no és d'aquest Black Metal, entre cometes, clàssic o tradicional, és mm -hmm. una nova anada, no? Tenen un, un àlbum que se diu Serpents Unleashed i una cançó que la l'atrop increïble se diu I Am Death de Skeleton Witch. un grup de... bé, metal extrem realment, és a sí, dir... Sí, difícil classificar Sí, exacte. L'instrumental no? sí que té un toc més black, però realment un se un poc -se més dead. Se no sí, de sembla para... molt més dead perquè, sí. Però se és... veu això... Sí, és molt també, resgat. Eh, eh. Sí, més temàtica, potser, sí, com dèiem. Sí, També lo que vos de les pintes descantants són també bastant black, no? És a dir... Normalment tu camisetes negres així tipus tiranys, unes unes brossoles d'aquests de punxes enormes mm. claus no estàtica un poc més tirant cap aquí clar, no? ja, difícil sempre és difícil classificar aquesta banda perquè quan mm -hmm. Quan els javous dius, punyeta, això sembla, no? El que tu estàs comentant. Se podria dir metal i ja... Sí, així sortim de se'n vull aquest. Exacte, exacte. També podríem comentar que com estem muntat estem a concert, no? Hi havia tres escenaris, hi havia els chaos stage, és main stage i els ritual stage, que els main stage és el principal, els era un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 per tocar la de més, Ritual Stage, que Ritual Stage era l'escenari d'extrem, mm, i, extrem, i, i, thrash, i, sí, i, i també de tocaven les aquella... bandes més noves, no? Mm -hmm. Sí, exacte, els no concursants, diguem, les bandes que s'havien sí, bandes... presentat en els concurs, i això, per votació i tal, tocaven també en aquest escenari. Esperem, I... suposo que en també... Bé, en guany. Però a la sí, pròxima exacte. edició a veure... tornarem a fer aquesta, mm -hmm. aquesta, aquest concurs i se... convidarem a tots els que vulguin que se presentin i... Exacte. I, si po podem trobar qualsevol grup de cany i en català perquè... Sí, això sí, eh... realment molaria molt. Més... Molaria molt trobant d'aquests grups. Sí, sí, sí. <hà> sí, perquè a més han fet aquest... Ara han enviat eh, perquè si gent pugui fer una enquesta sobre ses bandes... Mm -hmm i, bé, ja pots fer... És a dir, poses 10 grups de cap de carter, 10 grups internacionals i 10 grups de nacionals mm -hmm. i, bé, nosaltres ho hem fet i hem posat com a mínim jo he posat alguna banda canyitràia en català. Sí, sí com... no, jo encara ho he de fer però realment em posaré sí. perquè heu grups molt bons i i m'olaria molt trobar un grups que posem per aquí a, a Nereso. Seria bèstia, un molt bèstia. Eh? Seria... Seria... La següent és eh, la 10a edició sí. i segur que serà Legendary. Sí, no, com a 10 edició té Encara punts més. per ser un festival bastant sí, potent. Sí, difícil, dir... difícil superar en Sí, realment. Però també era difícil superar l'altre any. L'any anterior, sí, anterior, no? L'any anterior era també... un cartell molt bo, però és que es d'enguany és increïble. Sí, molt bàstia. Uh -huh. Molt, molt bo. Bé, ara següent, que anem amb en Marcos. Com a dir, amb en Marcos, no? Sí, vale, bé, si, que... si voleu. Sí. Bé, jo he triat un... O sigui, he estat cercant diferents cançons de de grups que m'han d'agradar, perquè ja ho han comentat, és que realment quasi tots eh? eren molt xulos. Uh -huh. Però és difícil a vegades trobar algun, algunes cançons que, es, que estigui ben ben gravades d'algun grup d'aquests mítics, perquè com que tenen uns discos gravats en l'any 90, uh, ff, avui en dia se sent bastant malament. I, bueno, també en alguns grups se nota moltíssim que quan està gravat perd molt, saps? Mm. Per exemple, en bo obituari m'ha passat. Jo vaig al·lucinar, vaig trobar un directe impecable, però després escoltat no, no m'agrada no igual quan estic, saps, eh, mirant així diferents àlbums i tal. Troc que és molt pla i molt avorrit. Mm. Sí. I, sí, i, i m'aixoca molt. molt, no? De, de recordar tant un so tan potent, tan brutal i que després jo, quan m'ho eh, enregistrat, eh, dic mm. vaja avorriment, no? És massa sí. so Sí, un so poc... més, no? És la millor, no? És... Sí. En directe era molt... Brutant so era potent. Opinion. Això passa molt amb els grups d'aquests anys, no? Anys tarda 80 tardans i les mm. primaries dels d'any de 90 passa, no? Que tenen un so així un poc més... Mm. Més això, no? com més pla, més tal, més no agut, mm. no tan potent, no? O sigui, sí, sí. De fet, jo què sé, els grups, els grups que han perdut fins ara, ja que sé, com Creator o, o grups d'aixòs, nous àlbums tenen així un so més, més rodó, més potent, com diuen en Marcos. Els grups de thrash que ara estan sortint, jo que sé, Havo, Kibail, tenen un so així més no està en clàssic, no? I sí, no, no. Clar, això passa molt també aquest cruç mm. d'aquests anys. Ara que ho has tret, el Creator, a mi m'ha decepcionat moltíssim, Creator. Va ser la mm. banda que més m'ha decepcionat de, de tot. pensar que m seria... Megadeth bo. també va ser un poc... Sí, sí. sí, però jo no, no esperava res, tampoc. Mm. No m'han desagradat. No, no de Megadeth, és un grup que, no sé, sempre escolta que, ah, mira, està bé i tal, però... Va, va avorrir bastant. Tiretament avorrit. Sí, i... realment vaig deixar gent i mm. to tothom està sí. en terra tot tirat i passant de sí, sí, Megadeth. Sí. Era com mira, varen venir, varen tocar i ja està oi? i ja varen està. fet en de varen cacar la gent Sí, m'ho varen comptar, de fet, que va venir la guitarra, sí. solista Sí, sí, varen venir cada un de lider. fet per... per, venir... per, per cadascun cada cada per, per la seva banda i bé, comptaves No, no, digues tu ah, bueno. que, que... Sí, bé, sobretot això que quan va arribar en Mustaine en el camerino, i volia certes begudes, certes jazz, i així molt clar, no? Bé, I va arribar això, en, en la va arribar en, en m'ha arribat l'impulsina, i això... Bueno, dius, mira, encara, però mos han contat que dins d'Escar Merino fins i tot volia tenir dos lloros. I, sí, sí, dic, jo vull dos lloros allà. I dic, per què? Ah, no sé què pritxa. Dos lloros, d'Escar camerino. I dic, però, en sèrio, que vull dir, aquesta gent ve a un festival com, res, i hi vol, dos lloros? S'ha cansat no. de ses drogues i necessita un altre tipus de... No, se hi ha personatges sí, no? molt estranys. Sí, jo per això tampoc no m'agrada molt aquests grups que van tant de celebrities. Mm. Sí. I bé, escoltarem un grup que és molt jove, molt pioner, diguéssim, que acaba de començar, tot i que ja fa uns 3 anys. I bé, en realitat, t'ho fem més, però que hagin gravat alguna cosa així ja potent, des de, va ser el 2011 que vam pegar un cop. Estan parlant de Backtrack, una banda de hardcore de Nova York. L'hem escoltat aquí. Que vam, sí, la vam escoltar, ja la vaig dur. I que van venir a tocar i realment vaig disfrutar moltíssim el seu directe i sonen igual que enregistrat, no perden ni per una banda ni per una altra. Uh -huh. I aquesta vegada, si l'altra vegada vam escoltar una cançó més de, de 2011, aquesta és de 2014, de l'àlbum Lost in Life, uh -huh. i la cançó que hem dut per avui és la primera de totes que obri aquest gran àlbum i se diu Their Rules. Sí, Backtrack, un grup que darrerament l'estic escoltant moltíssim perquè tenen una energia que, que realment feia des que no, no trobàvem en un grup i que a més tenen un tipus de riffs molt rítmics i tècnics que fan, no sé, com fan ballera, saps? sí. Bé, jo si vols parir bé vaig a la meva banda, com m'agrada molt, i bé, xerraré una mica, destacaré un parell de coses. Jo la primera vegada que surt a, a fora a un festival, a veure un festival que no sigui aquí, i bé, com experiència ha estat molt bèstia, personalment crec que ha valgut molt la pena i me fa moltes ganes tornar-hi, si puc hi tornaré. M'ha amolat molt tantes grups com organització Se va notar que era una organització que ja havia, ja havien fet nou edicions i... Sí, sí, està. era molt i, sòlid tot. Sí, sí, sí, tot, tot molt bo. Bé, destacar que també és lloc, Viveiro, com abans he dit, eh, això va fer moltíssim que ajudés a que la gent estés bé perquè la temperatura era ideal per, per fer un festival en l'estiu, la penes que va dia, ploure sí, de sí, sí, dia. Això anava a dir, fins i tot qualque dia va fer fresca aquest dia, dius, no, sí. s'enyorava. Però jo, <ríe> fos, sigui, vaig disfrutar de poder-me sí. posar més roba que simplement sí, sí, sí. una camineta. L'ho deia, s'enyorava no. molt, perquè clar, aquí a Mallorca, estan suant com a parcs, i clar, vàrem anar allà i si estava fresquet, i això no, dir que, que molt mare. bé. Molt bé. Bé, en quanta quant bandes, vull destacar els concerts de Gogira per jo que a més me va mola. Molt bo, molt bo. Van, tocar, van tocar poc, però ses més potents i ses més destacades, no? Mira, son concert, que Molgirà. ho dit so, estava molt ben... Sí. És o sigui, dir, va treure bé sona, estava tot molt ben vocalitzat i se sentia bé. Així quan dius, hi eh, concerts que pots sonar... No, aquest era, vamos, brutal. Brutal, però molt, brutalíssim. Molt Després, que... sí, digues, digues. Igual que Red Funk, un altre gran grup. Ara però... anava a dir, un altre, no, Red eh, Funk, el següent. <laughs> que, que no han comentat i... Va ser primer, un dels primers que vaig dir dius, aquest concert m'ha flipat, saps? A més mm. estem just allà la la sí. Middermogoyo i va ser brutal, brutal, però... Després d'una altra banda destacava ser Noefets, moltes em Fe, feia moltes ganes veure de no Noé Fets des de mm -hmm. fer molt de temps. Havok, que abans en xerràvem. I també un que em van sorprendre moltíssim va ser Sick és It directe d'aquesta banda, va ser molt bèstia i el show que van fer em va encantar. Mm -hmm. Després Suffocation, també va ser molt, molt bèstia. I bé, entre els altres vull destacar la banda que, que ara posaré és una banda basca, eh, que el seu, seu títol de banda és Ch Chill Rain, fan se masclen de Child i uh, Rain, Rain, no? Eh. I bé, són de Vitòria i practiquen un metall bastant potent i de fet van ser la primera banda que quan vàrem entrar al en festival, el primer dia, ja estaven tocant. Mm. Va, va ser una pena perquè jo venir de, de Mallorca amb les ganes de, de veure'ls, vàrem moure quatre o cinc cançons darreres, mm. Va a una, una sorprenent, en directe, m'ha quedat ganes d'escoltar de, de, de, de més, no? Mm, sí. Això és bo, sempre. I bé, per això he volgut treure aquesta gent i es posaré un, una cançó titulada Awakening, que té un videoclip que heu de veure, i és del seu primer disc, A Fairy Itself for the Decent, i això és Chai Rain. Chill Rain, amb Awakening, com brutal, no? Molt ja ho deixo bo. així. Sí, realment, molt, molt bo. directe va ser molt bèstia. Realment. Que no s'ha digui que les bandes així, més properes no són igual de bones que moltes de que són cap de cartell. Sap? Clar que sí, clar que sí. Això so, al final tot va en catxé, no? I no sí, necessàriament que... ser és millor que una banda que acabi de sortir i que siguin uns putes cracs. Clar, totalment cert. <laughs> fer-nam un poc cur però un altre dia vols contaré una nata tota de sepultura molt bona, però sí, bé. Ja... <laughs> crec que sé quin dia us. Sí, també. <laughs> en fin, això. <laughs> Bé, doncs ja entrem en aquest final part de programa amb un gran, una gran banda que són Vidres a la Sang i hem triat per acabar aquest programa un tema que dur com a títol els límits de la creació I aquí deixem aquest programa Esperem que us hagi agradat I res, fins la setmana que ve, ve. Ara ja estem en, en rutina no? Sí, clar que, que sí Vinga, disfruteu de Vidres a la Sang Adéu. Salud.